Маємо тепер окремі показники прийдешнього відродження. Либинні сили його, занедбані безліч поколінь, таки віддаються в нас через сни. Діють в них, як незалежні своєю образотворчістю від всіх законоправностей фізикального світу з його часопросторовими обмеженнями для людського тіла. Олег, зацікавлений дивною вигадкою в викладі, доточнює стисло, я починаю помацьки вторкуватися в вашу концепцію. Слухаю далі. Тут прорив крізь запону. Проте відсторонімся від двох скорботних гробів. Так, відсторонімся. Отже, догадатись можна, хоч приблизно, нестриха обмежився знов, що приспані сили знадрів особистості будуть розбуджені в посмертний час. Та могли проснутися і в час земний. недарма ж Іван Золотоуст палко кликав вірних – Прокиньтеся, прохаю вас, прокиньтеся. Це здійсниться цілковито по воскрешенні, з випростаними і діючими здатностями, визволеними з-під завалів. Люди Царства Небесного розсвітяться, як зірка Сіріус. Перед тим, в схоронстві сплячи загробним сном, їх душі переживуть звільнення в собі первопочаткових психічних могутностей, що будуть вжиті по провиду Спасителя – і в виконництві ангелами, на подужання, на видалення всякої злоби і ненависти. Бо в кожному чорніють. А в браму Нового Єрусалиму, в Царство Христа, ніхто не пройде, коли навіть крапка труйної чорноти зостається в почуттях. Так що без подіяння по Господньому проведу мало хто б міг спастись. Зрештою, роблю тільки, як попереду остерігся, саму чернетку – а способів рятівничих по божественній волі Спасителя ніхто не збагне. Тільки знати можна, нею вибавляться в погибелі майже всі, хоч ніби з огню. Так просвітив нас апостол народів. Веду прямий висновок звідси, дозмислюється Олег. Майстер Гремник і його дружина, оживши примирені, радісно привітаються і після слів взаємного відпусту вистануть наперед вислухати вирок. Так чи ні? Приблизно. Коли ж надто вкорінена злість, тоді осуд на певний сон, аби смирились, залежно від прикмет самої душі, втверджених собі за земний вік. Найбільша трудність мені, признається Олег, як уявляти душу, який її видивний дивний образ, певно, відмінний від тілесного. Ви пробували собі скласти? Пробував. Безнадійно. Мабуть, в ньому сполучаються ознаки ватри, дерева, зірки. Чому? Бо психічна сила в життєдійності поривається, мов вихорик полум'я, коли будовою повторює образ дерева, як почастий наш фізичний вигляд, а зрештою випромінює зіркоподібно найвищий рід біонервової енергії, як сяйво в духовній природі. Але сама ткань душі як твориться? Що скомпонована? Який рисунок чи взір – поспішився з розпитом Олег. Чим і як докріплена в тіло. Чим і як невідомо. Спробую відповісти з обривків уяви, бо часто думав і безвихідно, властиво, без вірного знаходу, сам дивуючися, чому так. Маю душу, з нею перебуваю, всередині її відсвідомлююсь як особистість я. І не можу розслідити її. Говорячи, не стріха, неприкрито досадував, очевидно, після багатьох безплідних спроб прояснитися внутрішньо в самому самопізнаності. Преобережно і приповільно поступає мовою, так що Олег, глядячи і слухаючи, прималював собі в уяві картинку, як кінь зустрахом переходить по тончезній кризі через річку. Визначаю приблизно. Нестріха протягує голос, вимуляючи слова. Знаходиться образ душі, складений з двох родів психічної істотності. Один цілковито прив'язаний через кров до плоті, другий вільний, без такої прикріпленості, і здібний діяти понад простір і час. Дуже велико, але він також дуже занедбаний. У сновидіннях його найбільша роль, з діяльністю зверх причинно-наслідкових порядків. Тут корені нацфізикальних явищ, віра, сприйняття краси, ясновидіння, жертовна любов для людей, патріотичність, етос, натхнення і багато подібного. Сили ж першого роду пристроєно поклітинно через горіння крови, що там відбувається,